Ca zăpada. A fost odată o împărăteasă și, într-o iarnă, pe când zăpada cădea din înaltul nemărginit al cerului, în fulgi mari și pufoși, Crăiasa sta într-un jilț și cosea lângă o fereastră cu pervazul negru de abanos. Cosea așa, aruncându-și din când în când privirile la ninsoarea ce se așternea de sus, se întâmplă să se cu coacul în deget și trei picături de sânge căzură în zăpadă. Roșul sângelui arăta atât de frumos pe albul zăpezii că împărăteasa rămase încântată și gândi în sinea ei. Ce n-aș da să am un copil alb ca zăpada, roșu ca sângele și cu părul negru ca banosul. Trecut timpul, dar nu prea multișor. și împărăteasa născu o fetiță albă ca zăpada, roșie ca sângele și cu păr negru. Abanosul și dădură numele de albă ca zăpada. După ce o aduse pe lume, sa muri. Cum trecu anul, împăratul își luă altă soție. Femeia asta era cadră de frumoasă, dar Nespus de trufașă și mândră, și n-ar fi îngăduit nici în ruptul capului să o întreacă alta în frumusețe. Avea o oglindă fermecată și ori de câte ori se privea în trânsa, nu uita să o întrebe. Oglindă din perete, oglinjoară, Cine e cea mai frumoasă din țară? Și oglinda îi răspundea, Măria ta, ești cea mai frumoasă din întreaga țară. Împărăteasa zâmbea fericită, fiindcă știa că oglinda grăiește numai adevărul. Vezi însă că albă ca zăpada creștea și se făcea pe zi ce trecea tot mai frumoasă. Și când împlini șapte ani, era o minunăție de fată, frumoasă ca lumina zilei. Și frumusețea împărătesei începu a păli înaintea ei. Și într-o zi, când împărăteasa întrebă oglinda, oglindă din perete oglinjoară, cine e cea mai frumoasă din țară, oglinda îi răspunse, Frumoasă ești, crăiasă, ca ziua luminoasă, dar albă ca zăpada e mult, mult mai frumoasă. La uzul acestor vorbe, împărăteasa se înspăimântă grozav și, de pismă și ciudă, odată se îngălbeni și se înverzi de ziceai că-i în clipa aceea, ori de câte ori o zărea pe albă ca zăpada, simțea că îi pleznește fierea de ciudă. Și azi așa, mâine așa, până ce începu să o de moarte. Pisma și ciuda creșteau în inima ei ca buruiana carea și se cuibărisera atât de adânc că împărătea să. Nu-și mai găsea pace nici ziua, nici noaptea. În cele din urmă chemă un vânător și-i porunci. E, ia fata asta și du-o în pădurii, că nu rabd să o mai văd în fața ochilor. O moară și drept mărturie că mi a îndeplinit porunca să-mi aduci plămânii și ficatul netrepnicei. Vânătorul nu ieși din vorbele împărătesei și se afundă cu albă ca zăpada în pădure. Dar când scoase jungherul de la brâu și se pregătea să-i străpungă inima nevinovată, sărmana copilă începu să plângă în hohote și să se roage. Vânătorule dragă, cruță viața și-ți făgăduiesc că o să-mi pierd urma în sălbăticia asta de codru și nu o să mă mai întorc niciodată acasă. Și pentru că albă ca zăpata era atât de frumoasă, vânătorului îi se făcu milă de ea și spuse, dacă e așa... Fugi de te-ascunde, fetiță dragă, unde nu calcă picior de om. Iar în sinea lui gândea, biata de tine, până la urmă totor să te sfâșie fiarele sălbatice. Totuși, parcă i se luase o piatră de pe inimă, că nu trebuise să-și mânjească mâinile cu sânge nevinovat. Și, cum tocmai atunci trecea în fugă pe acolo un pui de mistreț, îl înjunghie și, scoțându-i plămânii și ficatul, reduse în părătesei drept mărturie că i am plinit în totul dorința. Împărăteasa îi porunci bucătarului să le gătească de îndată, cu sare și tot felul de mirodenii și... Atât de neagră era la suflet, că nu se dă să le mănânce, încredințată fiind că mănâncă plămânii și ficatul fetiței. Biata copilă rămăsese singură-singurică în pădurea cea nesfârșită și era atât de înfricoșată că privea mulțimea frunzelor de pe copaci ca și când și de acolo ar fi putut să se ivească vreo primește și nu știa în ce chip și ar putea găsi scăparea În sfârșit începuse să alerge și întruna peste bolovani colțuroși și printre mărăcini, iar fiarele sălbatice treceau în fugă pe dinaintea ei, dar nu îi făceau niciun rău. Alergă așa cât o mai ținură picioarele și, în geana murgului, dădu ochii de o căsuță și intră înăuntru să se odihnească. În căsuță toate lucrurile erau mititele, dar atât de cingașe și sclipind de curățenie că ți era mai mare dragul să le privești. Pe o măsuță acoperită cu o față de masă albă erau rânduite șapte talere mici și lângă fiecare taler se afla câte o linguriță. O furculiță, un cuțitaș și o cupă cât un degetar. Iar de-a lungul unui perete se înșirau șapte pătucene așternute cu cearșafuri albe ca neaua. Cum era tare flămândă și însetată, albă ca zăpada, ciuculii câte un pic din fiecare taler, ciupi câte o fărâmiță de pâine și sorbi din fiecare cupă câte o înghițitură de vin, fiindcă nu voia să ia toată mâncarea numai de la unul singur. Și fiindcă se simțea grozav de obosită, dă să se culce într-un pătuț. Dar niciunul nu îi se potrivea. Unul era prea lung, altul prea scurt și abia ultimul pătuț se nimeri să fie pe măsura ei. Fata se culcă în el și adormi. Ei, când se întunecă de-a de sosiră și stăpânii căsuței. Erau cei șapte pitici care sfredeleau munții scormonind în mărântaiele lor pentru a scoate la lumină tot soiul de metal. Ei aprinseră cele șapte rele și, de îndată ce se făcu lumină în căsuță, își dătură seama că cineva străin cotrobăise peste tot, fiindcă lucrurile nu se mai aflau la locul lor așa cum... Le lăsaseră la plecare. Și atunci primul pitic zise. Cine a stat pe scăunelul meu? Al doilea urmă. Cine a mâncat din talerul meu? Al treilea. Cine a mușcat din pâinișoara mea? Al patrulea. Cine a luat din legumele mele? Al cincelea, Cine a umblat cu furculița mea? Al șaselea, Cine a tăiat cu cuțitașul meu? Al șaptelea, întrebă și el, Cine a băut din cupa mea? Primul pitic cătă în jur mai culoarea minte, și pe dată văzut o mică adâncitură în pătucul lui. Cine s-a culcat în pătuțul meu?" se minună el. Ceilalți alergară într-o goană la pătuceanurile lor și începură să strige care mai de care. Și în pătuțul meu a stat cineva, și în pătuțul meu a stat cineva, și în pătuțul meu a stat cineva." Și tot așa. Dar, când cel de-al șaptelea se apropie de pătucul său, de te cu ochii, de albă ca zăpada, care dormea în el adâncită în somn. Îi chemă pe ceilalți, și cu toții veniră în grabă, scoțând strigăte de uimire. Apoi, îndreptară spre albă ca zăpada, lumina celor șapte lumânărele și rămaseră s-o privească. Doamne Dumnezeule! apucară ei să strige. Tare frumoasă mai e copila asta! Și atât de bucuroși erau că nu se îndurară să o trezească, ci în să, să doarmă mai departe în pătuț. Iar cel de-al șaptelea pitic dormi câte un ceas în patul fiecăruia și așa trecu noaptea. Când se lumină de zi, albă ca zăpada deschise în cetinelul ochii și văzându-i pe cei șapte pitici se sperie rău. Dar ei se arătară prietenoși și începură să o întrebe cu blândețe. Cum te cheamă, fetițo?" Albă ca zăpada," răspunse ea. Și cum se face că ai ajuns în căsuța noastră?" o mai întrebară ei. Atunci, albă ca zăpada le povesti de-a fi rapăr totul. Cum maică sa vitregă a pus-o o moare, dar vânătorul se îndurase de ea și îi lăsase viața. Și cum gonise toată ziulica prin pădure, până ce dăduse peste căsuța lor. După ce o ascultară, fără să scape frun cuvințel din istorisirea ei, pitice zisera. ziseră. Dacă te învoiești să vezi de gospodăria noastră, să gătești, să faci paturile, să coși, să speli, să împletești și să ții totul în bună rânduială și curățenie, apoi poți rămâne la noi și nu o să duci lipsă de nimic. Da, primesc cu dragă inimă, răspunse albă ca zăpada și de atunci rămase la ei. Ea îngrija acum de toate treburile casei. Și în fiecare dimineață piticii plecau în munți să scoată aur și tot soiul de alte metale și când se întorceau seara acasă, găseau mâncarea gata aburind pe cuptor. Peste zi, fata rămânea singură-singurică și, din această pricină, piticii cei buni avuseseră mereu grijă să o povățuiască. Păzește-te de mașteră, că nu o să-i fie greu de fel să afle că ești la noi. Și cine știe ce pune iar la cale, nu cumva să lași pe cineva să intre în casă. Iar împărăteasa, fiind încredințată că mâncase plămânii și ficatul ficei ei vitrege, se credea iarăși cea mai frumoasă femeie de pe lume. Și într-o zi, apropiindu-se de oglindă, o întrebă. Oglinjoară din perete, oglinjoară, cine e cea mai frumoasă din țară? Atunci oglinda-i răspunze. Frumoasă ești, crăiasă, ca ziua luminoasă, dar colo, ascunsă în munți, Stă albă ca zăpada la cei pitici cărunți și mult, mult mai frumoasă. Împărăteasa se sperie din calea afară, fiindcă știa prea bine că oglinda nu minte și și dă pe dată seama că vânătorul o înșelase. Și că albă ca zăpada Era încă în viață Începuia atunci Să se frământe Și să chipzuiască În ce chip Ar putea Să o piardă din nou Căci atâta vreme Cât nu era Cea mai frumoasă Din toată împărăția pisma mai chinuia sufletul fără răgaz și n-avea clipă de liniște. În cele din urmă născoci ceva. Își vopsi fața și se îmbrăcă întocmai ca o bătrână neguțătoreasă, că nimeni n-ar fi putut să o recunoască. Schimbată astfel la învățișare, Porni peste cei șapte munți și, într-un sfârșit, se pomeni în fața cășcioarei celor șapte pitici. Bătut la ușă și strigă din toată puterea. De vânzare, marfă frumoasă! De vânzare! De vânzare, marfă frumoasă! De vânzare!" Albă ca săpada își aruncă o privire pe geam și întrebă. Bună ziua, tușică dragă, dar ce-ai matale de vânzare?" Marfă bună și frumoasă! Marfă bună și frumoasă!" Se grăbi să-i răspundă neguțătorea sa. Cingători de toate culorile! Și vicleana scoase una împletită din mătase pestriță. Se vede cât de acolo că o femeie de treabă, gândi fata. Așa că n-am de ce să nu o lasă înăuntru, că doar nu fi foc. Trase zăvorul, o pofti să intre și cumpără cingătoarea cea frumoasă. Vai, ce pocit ți-ai pus o fetițo! Ia, propriete să te gătesc eu cu ea, așa cum se cuvine ombie cu blândețe femeia. Albă ca zăpada nu bănuia carpaște-o vreo primejdie și o lăsă să-i pună cingătoarea. Dar băbușca o încinse repede cu ea și o strânse atât de tare că fetei i se tăieră suflarea și căzu jos ca moartă. Hei, de acum nu o să mai fii tu cea mai frumoasă! Ha -ha! Hohotim părăteasa și o șterse repede pe ușă. Nu mai trecu mult și, spre seară, Venir acasă cei șapte pitici. Și cum se mai speriară iară vieții de ei, Când o găsiră pe iubita lor albă ca zăpada, Zăcând la pământ, fără simțire, De parcă ar fi fost moartă. O ridicară de jos și văzând cât de strâns Îi era mișlocul, tăiară în două, Cingătoarea, fata, prinse-a răsufla iar și încetul cu încetul își reveni în simțiri. Le povestia piticilor toate câte s-au întâmplat și aceștia îi atraseră din nou luarea minte. sa aceea nu era alta decât Haina de împărăteasă, Ferește-te, barem, de acum colo fată dragă și nu mai lăsa pe nimeni să intre când nu suntem noi acasă. Și tare multă dreptate aveau, că femeia cea neagră la inimă nici nu așteptă să treacă bine pragul palatului și se și duse Glont la oglindă și o întrebă. Oglindă din perete, o cine e cea mai frumoasă din țară? Iar oglinda pe dată îi răspunse. Frumoasă ești, crăiasă, ca ziua luminoasă,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 ca un vârtej, de câtă spaimă și mânie clocoteania. Va să zică, tot nu scăpase de alb ca zăpada, tot vie era netrebnica asta. Ei bine, de data asta moi strădui să născocesc ceva fără greș, ca să-ți vin Dea bine la dehac, Și cum la farmece și vrăj n o nimeni, haina de împărăteasă meșterii un pieptăne otrăvit. După aceea își schimbă hainele și luă înfățișarea unei bătrâne gârbovite de ani. Și iarăși o porni peste cei șapte munți, La cei șapte pitici cărunți. Ajungând ea la căsuța lor, Ciocăni în ușă și strigă. Marfă bună de vânzare! Marfă bună! Marfă bună de vânzare! Marfă bună! Albă ca săpada, cătă afară pe geam, și spuse, veziți de drum, femeie, că n-am voie să las pe nimeni înăuntru. Da, de privit. cred că ai voie să privești, nu-i așa? Și scoțând pieptănele cel otrăvit, îl tot plimba pe sub ochii fete. Atât de mult îi plăcut pieptănul, că albă ca zăpada se lăsă amăgită și deschise ușa. După ce se învoiră la preț, bătrâna o momi cu cele mai dulci vorbe. Ia, ia, ia vină la baba, să te pieptăne!" Coala baba să te pieptăne, ca să fii și tu odată pieptănată ca lumea, vină coala baba să te pieptăne." Biată albă ca zăpadă, nu se gândi la nimic rău și se lăsă pieptănată. Dar de-abia îi cu băbușca pieptănele prin păr, că o trava și-ncepu să lucreze prin toate mădularele, arătându-și puterea ucigătoare. Și biata copilă căzut jos, fără viață. ha s-a sfârșit cu tine, frumoasa frumoaselor! Rânji la ea, femeia cea haină și în timp ce grăbea să se îndepărteze de acele locuri, sufletul ei negru clocotea de o bucurie drăcească. Dar spre norocul fetei, înserarea coborâ cu rând și cei șapte pitici sosire acasă de-ndată ce o văzură pe albă ca zăpada, zăcând fără viață, bănuiră că maștera trebuie să fi pus iar ceva la cale și, cercetând copila cu grijă, dădură peste pieptănele cel trăvit. Cum îl smulseră din păr, albă ca zăpada, își veni fire ca și când ar fi dormit numai nițeluși și prinse ale le povesti cele întâmplate. Dimineața, piticii o sfătuiră din nou să fie cu ochii în patru și să nu mai deschidă ușa nimănui, fie ce-o fi. Și apoi se duseră la treburile lor. Până în acest împărăteasa, ajunsese la palatul ei și, așezându-se în fața oglinzii, se grăbi să o întrebe: Oglindă din perete oglindjoară, cine e cea mai frumoasă din țară? Și oglinda îi răspunse ca și altă dată.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 Netrebnică asta trebuie să moară, chiar de-ar fi să plătesc moartea ei cu prețul vieții mele. Se strecură apoi într-o odăiță tosnică, în care nu călca picior de om și amestecă aici, amestecă acolo, până ce plămădi un măr otrăvit. La înfățișare, mărul era nespus de frumos. Alb ca spuma pe o parte și rumen pe alta, că oricine l-ar fi văzut, îi se trezea numai decât pofta să-l mănânce. Dar Cine ar fi apucat să muște numai odată din el, zile multe nu mai avea și cădea mort pe loc. Ei, după ce sfârși de meșteșugit mărul, împărăteasa își boi fața și se îmbrăcă în straie de țărancă. Și schimbat astfel, Trecu peste cei șapte munți, grăbindu-se să ajungă la cășcioara celor șapte pitici. Aci, bătu ușă, iar albă ca zăpada, scoase capul pe fereastră și spuse, Nu pot lăsa pe nimeni să intre, că nu-mi dau voie piticii." Altă pagubă să n-am, răspunse țăranca. Slavă domnului! Găsesc eu mușterii pentru merele mele. Da, până una alta, haide de ia și tu unul, că nu-i pe bani. Hm, nici nu mă gândesc să-l iau, răspunse albă ca pagă. N-am voie să primesc Nimic? Ce? Te temi uh, să nu mori cumva otrăvită, întrebă cu viplenie țărancă. Fii pe pace, copiliță. Iaca, tai mărul în două. Bucata asta rumenă mănânco tu, iar pe cealaltă Oi i -o eu. Dar vezi că mărul era cu meșteșug făcut, că numai partea cea rumenă era o Albă ca zăpada râvnea de nu mai putea să guste odată din măr. Și când o văzut pe țărancă, Mușcând din el, nu mai putu răpta Și, întinzând mâna pe fereastră, Luă jumătatea cea înveninat. Dar n-apucă să înghită decât o bucătură, Că și căzu jos, fără suflare. sa iar un priviri de fiară și, beată de bucurie, strigă printre hohote de râs. Ha, ha, albă ca zăpada, albă ca zăpada, roșie ca sângele și neagră ca banosul roșie ca sângele și neagră ca banosul de-acu, piticii, nor mai putea să te învie, nor mai putea să te învie. Cât putu de repede. Și când ajunse la palat, Întrebă iar oglinda. Oglinda din perete oblinjoară, Cine e cea mai frumoasă din țară? Și deodată auzi vorbele După care plângise at. Măria ta, Ești cea mai frumoasă din întreaga țară. Măria ta, ești cea mai frumoasă din întreaga țară. Măria ta, ești cea mai frumoasă din întreaga țară. Abia acum își găsi liniștea. Inima ei cea pismașă, pe cât poate fi liniștită o inimă pismașă. În faptul serii, când piticii se întoarseră acasă, o găsiră pe albă ca zăpada, zăcând pe jos, fără pic de suflare. Era moartă ca toți morții. O ridicară, căutând să vadă dacă nu găsesc vreun lucru înveninat. Îi desfăcură cingătoare, o pieptănară, o spălare cu apă și cu vin. Dar totul fuza darmul. Copila acea dragă era moartă, ca toți morții, și moartă rămasă. Atunci o așezară pe o năsălie și, strângându-se toți șapte în jurul ei, plânsera amar și o jeliră trei zile încheiate. Vrură după aceea s-o îngroape, dar fata arăta atât de frumoasă, de parcă s-ar fi aflat doar în somn și în obraji. Avea aceeași bujor roșii Din totdeauna, Așa că piticii Nu se îndurară să o coboare în pământ. Nu, În adâncul cel negru al pământului Nu o putem coborâ. Ar fi mare păcat, Grăiră care mai decare. Și așternându-se pe muncă, Îi făcură Un sicriu de cleștar, Ca să poată și văzută de oriunde te-ai la ea. O culcar apoi înăuntru și deasupra îi scriseră numele cu slove de aur, precum și că a fost fiică de împărat. Apoi urcară-si criul pe un vârf de munte, de la șezar acolo și... De fiecare dată rămânea câte unul de veche. Vietățile pădurii începura a veni și ele să Mai întâi se arătă o bucă, apoi un cerb și în urma acestora o hulubiță. Și așa rămase, albă ca zăpada, multă, multă vreme în sicriul ei de cleștar, și nimic nu-i știrbea din negrăita frumusețe. Părea că-i vie și doarme, că era tot așa de albă ca zăpada, de roșie ca sângele și cu părul negru ca abanosul. Și s-a întâmplat că un fecior de crai să se rătăcească în pădurea aceea și, dând peste căsuța piticilor, să le ceară găzduire peste noapte. A doua zi, când o porni la drum, văzu criul din creștetul muntelui și pe frumoasa albă ca zăpada și citi cu nesaț ce sta scris deasupra cu slove de aur. Și cum privea ca vrăjit și nu se putea desprinde de locul acela, începu a-i ruga pe pitici. Dați-mi mie, sicriul, și o să vă dau în schimb tot ce vi-o pofti inima. Dar piticii îi răspunse ră. Nu ți-l dăm nici pentru tot aurul din lume. Dacă văzu așa, feciorul de împărat îi rugă cu și mai multă stăruință și ardoare. Atunci îndurați-vă și mi-l dăruiți, că de când i-am zărit chipul, nu mai pot trăi fără ca să o văd pe albă ca zăpadă Și vă asigur că o voi cinsti mereu și o voi păzi ca pe făptura, care-mi e cea mai scumpă pe lume. auzindu cu cât foc vorbea, și pitici se îndurară de el și îi dă dură sicril. Feciorul de împărat își chemă slujile și le porunci să ia coșciugul pe umeri și să-l urmeze. Și cum mergeau ei așa, se întâmplă ca unul dintre slujitori să se poticnească de o buturugă și, din pricina zdruncinăturii, bucățica de măr, pe care o înghițise albă ca zăpada, pui sări afară din gâtleș. O clipită, doar atât să fi trecut, și domnița Deschise ochii, ridică ușurel capacul sicriului și se sculă în capul oaselor. Și era din nou vie, de parcă s-ar fi trezit, tocmai atunci din somn. – Vai, Doamne, unde mă aflu? – strigă ea nedumerit ochii arzând de bucurie, feciorul de împărat se apropie de dânsa și spuse cu mine ești, cu mine ești, cu mine! și povesti toate câte s-au întâmplat. Iar la sfârșit adause. Îmi ești mai dragă decât orice pe lumea asta și de te-ai învoi să mă însoțești la curtea tatălui meu bine ar fi, că ard de dorința de-am fi soție. Albă ca zăpata, ce era să mai spună că și el îi căsuse drag prințul? Porni împreună cu el și făcura o nuntă de seduse vestea. Cum? Marea lai și la Lamentă o poftire și pe maștera acea haină, Că de tot o să o un fel de rudă. După ce s-a gătit ea cu veșmintele cele mai de preț, S-a apropiat de oglindă și a întrebat. O glindă din perete oglindjoară, Cine e cea mai frumoasă din țară? Și -o pe data ea Frumoasă ești, crăiasă, ca ziua luminoasă, Dar tânăra domniță e mult, mult mai frumoasă. Frumoasă ești, crăiasă, ca ziua luminoasă, Dar tânăra domniță cu mult e mai frumoasă. Atunci drăcoaica de femeie început să blesteme de ciudă și să urle ca scoasă din minți. Și deodată simți că îi se face frică, dar o frică atât de îngrozitoare că nu știa ce să mai facă și încotro să o apuce. La început se codi să meargă la nuntă, dar cum nu-și găsea o clipă de liniște, gândi că trebuie neapărat s-o vadă pe tânăra împărăteasă. Și de cumpă și în sala tronului, dădu cu ochii de albă ca zăpada și, recunoscând-o, în lemni de spaimă și rămase, se ca o momuie. Paima pusese stăpânire pe toată ființa ei. Din pricina asta, împărăteasa se urâțea văzând cu ochii. Și atât de pocită se făcu că nici ea singură nu mai cuteza să se privească în oglindă Își luă lumea în cap și o ținu tot într-o goană până se pierdu în adâncul pădurii sălbatice ca să-și ascundă acolo urățenia. Și de atunci niciunui om nu-i mai fudat să o vadă și nimeni nu mai știu ceva despre soarta ei. Iar albă ca zăpada trăi în bucurie și fericire împreună cu tânărul împărat și, dacă nu ar fi murit, cu siguranță că mai trăiesc și în zilele noastre.